Ahapetik manaldia, Gesuna baten ezagutza. Astelenetan, atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko 8ak derditan. Ahapetik manaldia, Euskal Irratietan. Ahapetik Hamuntxo adorekin arrantzale ofizioan arituta 15 Eta bere baitan, dei misterio txu bat bezala sentitu du behertze zerbaitetarako. Pidaiatzeko gugoa haseko dion zerbait bizipide bilatzen du, eta gordek hasten da beste zerbait lanbideren bila. Petrolio bat plataforma hori eta, ahizan zira lanian, beste handan abatuktez? Oita bi orte, oita bi orte segira nahi, haitu nahiz, ofizio berian eta nauxiak berekin. Nola pasatzen da hor, nola sartzen da petrolio bat batian. Nik uh, galdetu nuelaik tokia, uh, bat zuzten, uh, platforma alimale bat... Eraikitzen ari. Hamburgen uh, Alemanian zen etzen bukatu hoi, no? eta han uh, nik uh, emanuen izena orar gantzan ibili, eta uh, franco-marinel, eta horra sartu nintzen, eh? eta gero beti egotu naiz uh, lan hortan. Nik eh, egi erantan, ganitzen eh, begiak zerratuak, eh, ez naken bate zertzen platoforma da fitxik ez. Laun bat eh, erran ninduen, eh, goe hau zuak, eta eh, gaki eh, marko handi batean, petrolean, ah, habo, eta ba, ba, ungi eta ez duzu adresa, e, eman ninduen handreza, papel txiki batean hola, eh, eh, horretzen ez beti, ETPM diru rue des poissonniers bon niart tout même papera chat et es noen ni carton même papera les traco papera inouen bon et anciennouen et a il a été buruan ailatsenaiz etshan et ba serdaori beitotsu et et et et et et et et et et et et Bon, artu nuen telefonat eta, alo, ui, ui, monsieur Ado, ui, honbe bihan gupram, ez dakien, nuen garki nintzen, egia. Eh? Eh? ganitzen nintzen, eta han ikusita, burua, lima, eta etzen duenako lintzen, tokia bezala. Eta bon, alea, alea, artu gintuen eta olea, hola esartu nintzen. Eten biziko, xantiera bukantzin nuena, hemen zen, Europan zen, ala urrun Norteko itsasuan Norvegien eh, entzat eh, pipeline eta egitea, ez nuen fitxik ez baino. Ba, ba nuen brebeta kiki bat, egun eh. e eta zaldi esantzako motora, Et zen fitxiko da, paperorekin ikustituten bo, bo, bo, Hale, hartzen zaituzte, ale hop, hola, hola xartu nintzen eta beratzi urte inuen mekanaziara, gero hortik ziburuko eskolan zerren uh, Urte batean, etzen lanik petroliak, magizo. Eta barkuak arrastatuak, joterdamen Eta berroi urte tan, ziburun marinako eskolan izatutu naiz. Ur, urte bat usua, eta han izatutut brevetak eta. Eta berriz ofizio bidean, chartu nitzen eta gero errañoten. Bon, nahinuke, in, zubiko uh, su, xefa, xef dupan, magizo. Bo, bo, bon, ez da problemi. Ale, xef dupan xa, pasatu nitzen. Gehiu irazte nuen eta atxitzenuen, marineko kategoria, bakizu erratretetan zat, ungi irazte eta kategoria pixkat zen eta hola segitu nuen. Bayona Mobek jarrera tokian musikan ari den lamin zin taldearekin egon onduan, Ramuntxo Adorekin Petrolioko Plataformako lanaren puntu teknikoetan sartzuko gara. Chef de Pon, zubiko buruzak izan gana idu. Barkuaren zubien gainean lania naiza, gruekin eta angurekin eta manobra guziak diena, hori zen, Chef de Pon. Lan horrek, gana hidu, basinituela, langiliak zurepeko? Ha, ah, ba, ba, ba, ba, basutan uh, amaboz gizonekin, basutan ogoi edo hola. Zeren, uh, pipeline egitea zulaik, bakua beti muen mendua anda. beti antzinean, beti antzinean, baina ezta uh, motorekin, eh, uh, aingurekin, bakuak baitu amabi aingurak urian emanak, eta gibeletik pipeline gibelian, eta aingurak beti... Toki batetik bertzean, Bait, baitutzu iru edo lau erromorker zuhore onduan, eta horiek beti saindatzen dutuzte toki ez. Erremorkari horiek tiratzen zaituzte? Ez, tiratzen. Aingurak hartzen zuten baitutzu bi antzinean, uh, lau obazteretan eta gibilan ere. Eta zu, zu ebarkua, uh, aingurekin antzinean iteu kabelaikin, beti segitzeu zu. Aitzin errat joitentzira beti horiekin. Ba, ba, eta gibeletik tuiua itxasonduan pausatzen da beti. Eta soldatzen dute, bertze tuiua, bertze bat, eta beti antzina nola. Lehi hogeetik abiatzen zia, eta zure hori gibeletik luz, luzatzen duzu. Aitzina joan arau. Eta <imitation> e, joitentzia beti, eta gero talu da, jodi ba, ba. hori. Ba, ba, Egoetena honduan. Tujua axtentza luga basterrean edo plataforma baten uh, onduan. Tujua barkuaren gibelian ateatzeuzu gibeletik. Badu buru bat, expressa. Eta buru hortan, kable alimale batzuek, lotuak plataformaari. Ola zu segitzeuzu barkuekin, baino tujua beti hor egoki egoki da. Eta segitze eta hola egun eta berroi eta mar kilometra edo bi egun kilometra itentuzu. Egero bukuatua delaik, plateforman emate dute tuiua libre eta handik behititzen dute berztiari hartzeko. Eta batzuetan itsaso ondoan soldatzen dute tuiua. Eta hola heldu da eta goititzen da plateformaren gainan Pe Petrolen edo gazaren zate edo hola petrolio edo gazik etzinuten txekulan ikusten? Ez ez ez, guk iten ginen lana eta gero entxeoak en, en, ikusteko prestioa haidekin, barnean ematen dena, denak, dena ungizelaik, guk biltzen te, ginen uetresnak, gakiginen eta gero ematen zuten petrolat. Muzik publikoa lotan uzten ez duen bikotea da, Sebastián eta Marta jak dira, jamuntxo ado pipeline petrolio hodiak lotzeko plataformetan ari dalanean ekipo kosko garen ardurak ere hartzen ditu. Holako plataforma batean uh, ibiltzen txin estelaik plataforma bati boruzio egiten txin estelaik zonbat txin esten zonbalangile bat txin esten ba hor lau egun uh, gizon ofizio guziak baziren, uh, ordezkatuak ba ba, ba, ba e, uh... Diatekoa egiteko, horiak uh, egiteko bertze batzuek, medikoa, gaut guziak. Gizonak zinezten, langiliak zinezten, ikoteak ere baziren, elgarrekin ziren jendeak, edo... Ez, ez, ez. Gizonak bakarrik. Batzuetan, batzen bat emastiki bat edo edoela, etorzen zen, zen uh, ikusteko edoela, zubezala, erroportazia iteko edo, baino dena gizonak ginen, eh? Eta kabinak txikia ziren, lau hogeekin uh, eta obligatua pasatzia, zortzi sortz, haste lau gizonekin. Eta gero lau haste pa, pausan etxan eta behit, bahkuan. Behin, bahkuan uh, aizinetelarik ai lanean zenbat horren, egunak zenbat horren netakoak izaiten ziren. Itxasuan zelaik, bahkuak beti uh, bi eskipaiak ziren, ama bi horren bako Gauherdi, egoherdi arte eta egoherditik gauherdi arte, arte ama, ama bihoren, eta ama bihoren bukatu gero bat sinuen hastia, bo, garbitzeko, jateko, piskatzea telebista ikusteko eta gero ga, ga, gakitzinen loikiat eta ameko inetan altxaberritz, ale listoa goxarikik bat eta lan Baina goza zen lana, laste la, unatuak ginen, Lan fizikoa zen, indarra erakutsi behar zen nuen? Ba, ba, ba, ba. Gaut guziak handiak zen. Denak behar ziren karreatu, dilatu, beste. Ba, ba ahantzaren ere goza zen lana, eh, ahantzaren ere, baina bon, hola zen, bizia. hain. Eh? Paipolain horietan, lan iztripuak baziren? Ha, ah, ba, ba, bai, gerztatzen zen, ba. Ikusitut batzuetan laun batzuek, zangoa kendua edo buru alertua eta batzuetan ere kolpe batean, irugizon kolpe batean urazpian lanean aizentzien. Eta hanberian zer gertatu zen iruakituak, kolpe batean, hola zen lana. Eta eh? gogoa beraz, duari gabe, ziren asurantzak eta iriskulan batzen azken A, ba, ba, ba, bai ginen mikua, bazen ba guzia, eh, barku gainean, eh? Eta asugantzak honak bai gintuen ere. Eh, eh, eh. Naizta ez nuen horrela hasipea Plas, plas, ipurdian joltak egin nuen egartara kutsi Zidaten bere hau da bizitza. Baderdenak hemen oso presaka, tapiltza eta eduki da modako aditza. Gero milak ardu pasatu klasetan, irakasle Erdieroak eroak asean. Esaten zidaten zertzen egin behar nuena, nahi zertarako. Eran beste bititulo, bizitzan ez zimbaita bat gelditu Logor putezizan behar da gaukat kasi Atleta nahi tagez gainditu behar dut obosak eta guztiak Ekarri du pere bueltaz, zeharo barraro sentitzen aizetan Espresa! Nik daukat estresa, estresa, nik daukat estresa. Gauza asko egiteko presa, beti marxan daukan erbio empresa. Gauza <totipa> Baina beti lor dezaketzea alzer obea Didu dillatu peioan beharra daukat lanera Neurtuko baina utedudan areme arabera Bete behar dut nere paperan Beti nagoen ez beste hemen pera Estressa, ah, nik daukat estressa Estressa, ah, nik daukat estressa Gauz da as, ah, ah, teko pressa Igual casi de arco Luke inglés, kakaka, ka, estresa, kakaka, camphor ka, ka, エストressaipatzen duen kantu ondotik jamuntxo ado solaskidea. Ikus ditzagun pausuki petrolio plataformetako lan baldintzak. Zuk ere ganduzu Hamburgon barkua hartu sinuela eta hortik joeteko eztekin norat zure langile egoera frantsesebek langile bezala ekergia sinen alemaniako Alemania kolegen nola zen hori zure lan kontratua nolakoa zen. Hamburgen egoiti uh, zuten barkua eta bukuatua izatu zelaik, eskipaia frantxeza zen, eh? denak frantxezaak. Eh? Eta gero batzuetan bat, bat amerikino batzuek, zeren materialare etortzen zen amerikitatik edo olako gauzak, batzuek batzuek batzien. Eta gero azkeneko denboretan, guen ausiak ikusten zuten, diru gehiago iteko, as, asiazien hartzen marinielak, baina bertze tokitan. Lehmixiko haxizien e, dezilkan ari, hartzen zuten, ola patzen zuten guikio, eta bi edo irurten buruan, sañatu e, zuten, hartzen ar, zuten indianoak, bombetik e, elduzien, patzen zuten aviona, bombetik e, Rotterdam anio, eta han, Rotterdametik elduzien barkuan, lanian, eta horiek patzen zuten oino guikio. Et, eta gainetik, ez zuten asurantzik, ez zuten fichik. Gaizoak nik ikusitut batzuek eskua lehertua eta hola. Bon, ale, arrasu barkua eta lehi horrean ailatuta. Hale, deberdara zaite, arrasu agionan ainduzun bezala eta usten zuten zakurak sak bezala gero, azken jane. Ez Et, zenpullita hori. Eh? Etzen mogimendo sozialik izan, zure demoran, protestarik, etzin hauten egin, elgarrekin edo greba edo lako gauzarik? Ez, etzen erresa, etzen batzuek nahizuten ba, greba batzuek e egin, baino, iratzen ginoen, bi edo hiru aldiz gehio, barku frantxexeetan baino gehio, sur le, le, le batodo comerz. Ire zuten orduan eraintzaitu uh, 2000 librea guk xehi eros 7000 librea irasten ginuen hainiz gehi orduan ez ginuen posible eratia gabuz hainitzik ehgia eh? Amerikako kantuhunekin ispiritua hegaldatzen baita, Ramontxo Ado gure sol askidea petrolioplataformetan ari dalanean, nunga indi ibilioteda plataforma horien gibeletik. Munduan bakna nunga ibili zira horien ezartzen edo kentzen? O, oh, ezte, mali ma nahiz, hainitz uh, <gülüyor> norteko itxasuan, gero Mexiken, uh, Argentinen, aterdufu, gero hendetan en, en, bom, bomben, Australian, Amerik Ameriketan, toki frankotan. Nun ahin izanik, zuentzat, gau, gauza berdina zen. Erreite maitu zu, lau haste, pausa bazinituztela, izt, ez da kitzon bat lan denbora egin eta, hala ere, bomben egotea lau haste edo, Hamburgko egotea lau haste edo, inglaterran, ez berdin? Beti iguala zen, batzuetan gertatzen zen, bon, ematen zi zinuen sortzi haste, batzuetan, Etzien avionik edo olako edo denbora txarra Orduan egoten zinen aste bat gehiago Baino ez etx zinuen fitxi galtzen Zeren etxean denbora lupiskat handio zen orduan ez ginuen galtzen La ketuziala nortzana? Ba ba bai zi uh, eh, ba baina ehretetakoa adina ana uxiago jaunatu ekonzait bai baitu lanandivazuek norvegene nik eranian uh, nik eroshilte hiera txiki bat aldu den ez dute begitu egiten hal nenezkatigia ez dut ikusten anditzen ordanik arrastatzen aitze eta 55 beh, beh, urtetan ehreteta hartu noen Ahapetik ibile jamuntxo ado itxasturiarekin. Doni banelo izune zibiruko bortutika biatu munduaren ingurua egiterainokoan. Ez gira enoatu. Jugengo arte? Ahapetik eman aldia. Jesuna baten izakutza. Astelenetan atxaleko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak derdetan. Ahapetik eman Euskal irratietan.